Обидва ставні, мов сокирою витисані здоровані, червонощокі, міцні руки, зачаті на знаменитому дубовому ліжку в родовому замку біля Череможа, де втрачали сноту всі молоді дружини Лентовського, ось уже 18-те покоління підряд обоє вбрані в темно-лілові оксамитні кунтуші з діамантовими гудзиками, кожен з яких вартий всього статку надбаного тим же йошкою за все його корчмарське життя. Спід кунтушів визирали жопани з блакитного єдвабу, а на м'язистих литках високошляхетних вельмош красувалися червоні шаровари та зухвало яскраві чоботи з фарбованого сап'яну на золочених каблуках. Боліче було дивитися, як старий Лентовський заливає всю цю пишноту потоками жиру і вина, що струмувало поголеному підборіддю. Але навряд чи знайшовся б сміливець, котрий бадай натякнув князеві, що шкода псувати таке добро. Доброзичливець дістав би в кращому разі ляпаса, здатного звалити бичка-дволітка, а потім ще й ботога князівських гайдуків. Не ж, цілком їх скуштувати клинка родової зброї линтовських. Цей клинок гордо виставив над стільницею білий чубчик чаплі, що прикрашали його руків'я. Музику. Ей, сліпий, заснув, чи що? Не скрипаль, який мовчки перетирав у кутком беззубими ясними свіжу скоринку хліба, Ретьмом схопився, вхопив поруч себе скрипку, примостив її на кощовому старечому плечі і змахнув смичком. Мелодія з запального танка вогнем хлюнула. По корчмі, але ніхто з нещаснених відвідувачів і гадки не мав пройтися гоголем репучими мостинами. Дай Боже! у присутності старого князя Самодора, спокійно дожувати і допити, і непомітно зникнути з його очей. Хіба що жінка середніх років у найвіддаленішому закутку, незвично смаглява і довгоноса, як для тутешніх місць, спершу забарабанила пальцями по столі та весело притупнула, але, оглянувшись, знову заходилося околобаранічої печені, що порвало в пузатому горщикові. Біля них жінки, уткнувши носа в її поношені, але ще міцні чобітки, лежав здоровенний рябий пес. Раве вухо його було відірване в якійсь давній бійці, і тепер замість нього нервово здригався потішний волхатий обрубок. Зате другий, неушкоджений, вухо незалежно стирчало, немов собаці хотілося почути в тій музиці щось своє, дуже важливе і незрозуміле для сторонніх. Януш Линтовський підсунув батькові миску зі смаженими волією пиріжками і оглядівся, нудьгуючи. Огляд княжечок овзнув по двох заїжджих торговцях, Ті обговорювали свої гендлярські справи, побіжно затримався на сліпому скрипалі, що послужливо скалився в нікуди, погладив широкі принадні стегна служниці, яка нагнулася з упалим рушником і нарешті уперся в смагляву жінку. Вона підвела очі на молодого Лентовського і посміхнулася до нього спокійною і привітною усмішкою. Циганка неголосно спитав княже Януш, звертаючись більше до самого себе. Хоч як дивна жінка почула його запитання і заперечно похитала головою.